Molt bé, bon dia. Benvinguts. Eh, avui és una d'aquestes dates eh, que es agafen amb gust eh, perquè és una eh, demostració pràctica de que el camí que anem fent des de fa ara anys ja, tres anys, en aquest desenvolupament de la comarca de l'Empordà, aquesta comarcalització de Figueres, aquest treball es va concretant. Eh, el primer que faré serà passar-li la paraula al Tinto Lluís Roure aquí estem enormement agraïts eh, per la sessió d'ús d'aquesta imatge que ens permet visualitzar tot l'Empordà i eh, que serà la cara visible d'aquest projecte que és el de l'Empordà Cart que després anirem explicant en detall Luis. Molt bé, moltes gràcies i en una veu de <ríe> terror <ríe> retiat, jubilat, eh? Bé, moltes gràcies, jo vull dir a l'Ajuntament de Figueres, el Comerç de Figueres, dels doncs, que, que hagi comptat amb mi, i jo tinc molt bona... L'Ajuntament de Figueres, que el boner, ja el temps, que sempre en té molta consideració, des d'acabar a posar de l'Església, de Sant Pere, crec que va ser una certa part de tots plegats, jo ja vaig fer molt poder més del que tocava, però vull dir que realment és hora, estic molt content, i per tant, gràcies a aquest ajuntament doncs, és d'aquest quadre allà i ara gràcies doncs, a l'Ajuntament Comerç Miqueres hi doncs, haurà aquesta tarja no, no la he vist encara però en tot cas l'obra aquesta que vull escriure doncs és fàcil, és molt fàcil la pintura és molt entrenadora uh, està fent des Mas el Mas Ventós el Mas Ventós és aquella, aquella, aquella masia tan, tan coneguda que els que són més grans que ja no queden de grans per aquí. Que, aquella famosa sardana de Sota el Mas Ventós d'aquell lloc eh, de la Vila i com es deia, no recordo el compositor, molt conegut, Robert, perdoneu. Des, doncs d'aquell lloc sempre ha tingut un lloc mític, i després hi ha una altra cosa, si fornava allà dalt, aquella basí, que hi ha un act, suposo, la majoria, aquell mirador tan espectacular sobre la Badia de Roses pujada a Sant Pere de Roda, va haver durant molts anys un mosai que posava els vers de l'Empordà. Era un poema de la Mariansa, de la Vaga de la Montserrat. No sé per quin motiu després es va trencar, però ja que hi ha aquest, aquest quadre que algun no dia hi ha una gava de vers seguir, o ser vol poder restituir aquella serània, que és aquell poema que deia els Terres de la Posa. És realment bonic, és un lloc que tothom pot anar a les pàgoles i pot anar a fer picnic i totes aquestes coses. Bé, que he parlat d'aquí és el quadre que és aquest lloc. Aquesta és una obra que és un fragment. Aquest és un quadre que fa 4 metres de llarg, per, per metro 25 d'alt. I és propietari de l'hotel Terrassa de Roses. Eh? Ja està lligat a tot, tot aquest turisme vinculant de l'Empordà i doncs és una, una vista que és en plena primavera quan hi ha les ginestes florides ha, jo us recomano que pugeu sempre allà entre mig maig eh, aquells últims quins dies de maig passant que creu és el pic eh, pujar aquesta serra doncs, veure tots aquells florits a l'any doncs, des, de, des de les argelargues des de, hi ha una ginesta hi ha la quantitat de silvestre que floreix d'una manera admirable i, i i fantàstica, no? I aleshores abans queda avall, doncs, cap a aquesta plana on descriu, -les. veiem, doncs, la punta, doncs, aquesta de roses, la punta florponera de tota la l'abadia. Aquí no veiem gairebé, però l'altra banda tenim, doncs, el Montgrín, i la punta de les Medes. Aquí, eh, fins i tot, hi sembla que l'altra part del quadre, fins i tot arriba fins gairebé Figueres o la Mare de Belmón, la part que faltaria. Aquí aquesta obra, venguessin considerar que la l'abadia de roses gairebé és una representació molt Mol gran de l'Empordà, molt, molt identificativa, eh, és com un logotip, i alhora també doncs, abarca aquest baix a Empordà pel Montgrí, i l'altra banda de l'abadia podria dir que aquesta era el baix a Empordà. Aquí ho fem des de l'altre, ens ho des de l'altre. Bé, jo és una obra que, que és bonica, és un quadre doncs, que s'hi un dia a l'Hotel Terrassa, està al Montgrés Sala, pública, que es pot veure, i és l'obra que va comprobar molt doncs, el sobrecàrrec doncs, de la família de l'Hotel Terrassa d'en Miquel Cotaner, eh, aleshores, doncs, que tot és una persona que està en els vícols del turisme, estic de tot arreu i, doncs, la persona treballadora pel, per la terra i, doncs, no, per el que, que estem aquí tots. Doncs, d'alguna doncs, manera, doncs, simplement doncs, donar-vos gràcies, el qual vull dir que és molt fàcil d'explicar, us ho dic, i gairebé, doncs, caldrà veure, doncs, eh? doncs, ja que aquesta targeta, doncs, sigui útil, serveixi i, doncs, per tant, doncs, veurem quin recorregut té, eh, doncs simplement doncs, moltíssimes gràcies per haver-me encarregar aquestes coses que a mi sempre que jo estic d'una manera altruista perquè bé, és un un agraïment doncs, bé, és una difusió, és com els llibres que l'obra doncs quan fas un llibre, dic, sempre és com quan érem els petitonets i anava a la borda d'una riera i l'aigua placa que unes pedres i, i, bé, i es feia a sobre l'aigua i veies que anava a tirar a lliure, a lliure, a un llibre, una targeta, un objecte reproduït, perteix a tothom. És una pedra que llisca sobre l'aigua i va saltant, saltant infinitament. No? Aleshores, doncs, esperem que això, doncs, diguem, la força per tirar-la ben lluny arribi més avall per l'Empordà. Eh? En tot cas, moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. A més, però <sí> a mi, a mi <sí> que és el que necessita anar pintxant el voltant. En... Eh. Um... De fet, a veure, eh, aquesta difusió que eh, es farà d'aquesta imatge serà ja inicialment de diversos milers perquè està previst eh, fer-ne moltes d'aquestes targetes i eh, l'esperança, el desig, el treball és que eh, hi hagi una continuïtat i que per tant siguin molts i molts milers de targetes d'aquestes que eh, la gent que vivi aquí Figueres pugui veure, pugui identificar i els a el pugui utilitzar. Bé, aquesta és una iniciativa que comença amb Comerç de Figueres que tenen coneixement de que a Vic eh, es produeix eh, i tenen en funcionament una target que dona unes determinades prestacions quines característiques tècniques jo no hi entraré perquè ho farà en Jordi amb molt més coneixement que no pas jo mateix però que ens expliquen eh, promoció econòmica i això ja fa un any i eh, no? però que entra de ple en el que són els objectius nostres des de promoció econòmica i amb aquell projecte que des de fa ja tres anys van posar en marxa de comarcalització no? de parlar sempre, quan parlem de Figueres, que ja està a l'Empordà l'Empordà té a Figueres com a centre de serveis i eh, és una targeta que quan ens expliquen les seves prestacions veiem que eh, per a nosaltres ens encaixa perfectament amb eh, determinades promocions amb determinats packs que podem oferir des de l'oficina de turisme o des d'altres llocs de l'Ajuntament i que permetrien que amb aquesta tàrgia puguem oferir a les persones que vinguin a Figueres, d'inclusió els propis figanens, aquests serveis. L'Empordà, com dèiem, és aquest lema que van fer servir quan es va fer la conceptualització de la marca Empordà, un territori de marca un futur, aquell acord inicial entre els Consells Comarcals de l'Ali Ivage Empordà, i l'Ajuntament de Figueres que a poc a poc es va concentrant es va desenvolupant a través de les àrees de promoció econòmica de tota la comarca i es van fent eh, treballs que permeten... Eh, bueno, que eh, arriben a aquest objectiu que és el treball en xarxa eh, i el partenariat públic-privat. Aquest treball en xarxa eh, comença amb aquell estudi primer que es va fer de les necessitats formatives de la comarca s'entrevisten a més de 180 empreses eh, i eh, es detecta quines són aquestes necessitats formatives a dins de la comarca a partir d'aquí hi ha un segon eh, pas que és la, el pla estratègic i la dinamització del sector agroalimentari prèviament i aquest pla estratègic que defineix totes aquelles línies d'actuació amb una de les set línies la última que no és l'última per importància, però sí l'última en quant a l'ordre en què surt en el pla que és la dinamització del sector turístic en combinació amb la cultura, el patrimoni, la gastronomia, l'anologia, etc. I que això es va presentar ara fa una setmana i que eh, permet visualitzar de nou com ja s'està treballant eh, conjuntament en tota la l'economia. Doncs, el... Aquesta targeta dempoltà car, deiem que eh, responen a aquesta necessitat eh, detectada de disposar de productes promocionals integrals. Bé, ho dic d'aquesta manera. Per què? Pues que aquesta tàrgia, jo ho diré d'una manera molt casual, no? eh, per al que hem pogut veure, permet segmentar a cada un de les eh, usuaris, de les persones que els utilitzarem, de les entitats, dels comerços, fer els seus programes de fidelització, que després explicarà en Jordi, però a nosaltres, com a ajuntament, ofertar a la gent eh, diverses eh, prestacions des de, i això eh, s'anirà visualitzant des de l'aparcament en zona blava que és la cosa que estàvem eh, veient fins a les entrades en el teatre o eh, als museus de Figueres o ajuntament aquí i eh, treballar conjuntament en promocions que podria haver des de comerç i dels diferents establiments restauració, hoteleria, etc. és a dir la persona que recull aquella targeta a l'oficina de turisme o en qualsevol altre lloc pot obtindre i, eh, totes aquestes prestacions i personalitzades. Eh? Es permet poder eh, volucar en aquella targeta prestacions personalitzades. Clar, aquest és un projecte de menys que, quan el vam comentar en Progrés de Figueres, van veure que no hi havia cap necessitat de restringir-lo a Figueres, sinó que té una visió d'àmbit comarcal i per això es van a buscar aquest nom Empordà que les, disti les distintes associacions de comerciants de la, de la comarca puguin anar-se integrant i per tant eh, això agafarà aquest abast de caire comarcal. És dinamització comercial molt clarament i eh, contribueix en el desenvolupament d'aquesta marca Empordà en aquest treball conjunt i a la promoció econòmica i turista, turística de, de, de, de l'Empordà han d'acabar més enllà del comerç i inclou tota la resta d'actius del terribar. Aquí podríem incloure també les visites als parcs naturals en el cas de que arribem als acords que segur que hi arribaran. Aquí era per visualitzar com aquesta tàrgia pot incloure precisament tots aquests aconteixements que es produeixen en la ciutat. En aquesta tàrgia pots arribar a visitar els museus el Castell de Sant Ferran pots fer accions eh, o les accions que eh, la mostra del vi l'acústica i eh, els testets surrealistes però també l'hostaleria i el comerç a la mesura en què anem arribant en aquests acords o en Renfe eh, que hi ha determinades accions que ja s'estan produint a obtindre aquells descomptes que estaven treballant i que veuríem a veure com es podria aconseguir incloure-les en aquesta target per tant és una tàrgia que eh, bueno, té una mica la veu del sistema, no? que permet fer de tot. Eh, L'objectiu és ampliar precisament aquesta capacitat, aquests eh, serveis que permetrà eh, tindre. Per nosaltres, des de l'Ajuntament, era un objectiu que feia evident la necessitat, en aquest cas, de treballar conjuntament amb comerç, que és el que hem fet, en aquests moments això ja a punt de carnel, eh, de sortir, i eh, finançar en part aquest desenvolupament, l'altra part s'assumeix des, de, des de comerç, i continuar amb aquesta tasca conjunta que ens ha de portar a bon termini segurament, perquè el treball conjunt eh, és feina ben feta. I per la no meva part més, jo ja li passo la tala a en Jordi, ens canviem... Bueno, eh, la feitat i vollem que siri aquests mails però la veritable de tots, d'arancar com com enamorats i, i això ha llegirat alguna manera la targeta que no funciona. És bé, es tracta, uh, tal com ha explicat amb, de digant versió de d'un altre target que està funcionant a dit, que és de targeta urbana, eh? Nosaltres tant tuar una salutant de aquest projecte, perquè pertanyem a la Fundació Comerç Ciutadà Vic també com altres centres comercials de, de Catalunya. I un dia varen anar a, a visitar la, la Ciutat de Vic perquè ens presentessin i ens expliquessin el sistema. Jo ets diré la veritat que hi ja anava pensant que volia altre sistema de fidelització com hostia ja tenim a Figueres, havia vist a molts llocs i que no tindria més interès i que pertanyem visita a visitar més la portesia a la Societat de Vic com una altra cosa, eh? Però des que l'acabarem de començar a presentar-me el projecte, automàticament vaig veure que, bueno, que anava molt més enllà que qualsevol sistema de filxos que ens havíem presentar. De fet, molt aviat em vaig desconnectar, ja no era president de Comerç Figueres, sinó que era un senyor aquí en un negoci, vaig començar a veure tots els, tots els beneficis que podia tenir per a mi, tenir aquesta targeta en el meu negoci. I i, bueno, vaig sortir d'allà pensant, quasi, tinc ganes de fer-me soci de, de comerç i poder-ho començar a utilitzar a casa, no?, <ríe> fins que no arribi, no? Alhora, és veritat que vaig anar acompanyant-te encara en amb el nostre no sé gerent que sabeu que tenés ja i té una formació eh, en turisme, i ell eh, el que va veure de seguida, també, era la possibilitat d'utilitzar aquell sistema com a targeta turístic i era una cosa que es va parlar moltes vegades, i que no ens interessant, doncs, tenir per la ciutat, no? I al tornar, doncs, evidentment, van fusionar una mica aquesta, aquesta idea i ens van anar a compte, doncs, de que, de que hi havia això, el concepte d'un sistema de fidelització, de promoció de la ciutat a través de targeta turística, a través de promoció de pacs que no tinguessin res a amb el comerç, i també que suposava, podia suposar per al teixit comercial de la ciutat una innovació eh, i una millora competitiva per a cada un dels establiments. No? Eh, en quant al sistema de fidelització, en aquí que el que vull dir és que no té, no té res a veure amb els altres sistemes de fidelització que hem tingut a la, a, a la ciutat, comerciants, com va ser la primera, que era una targeta de fidelització en caixa de Girona, aquella targeta es passava als detàfons i donava etiquets d'aparcament o donava prèmits directament. D'aquest param em saltava el sistema que encara està vigent de, de targeta com anem a portar, que és amb la caixa, i és una targeta de fidelització i l'hora també de pagament. I ens un el mateix, és una targeta que serveix per pagar, i a l'hora de pagar doncs automàticament els tiquets t'apareix ja doncs, el premi o la promoció en la qual estàs participant i et dius si et falta alguna compra, no, etc. No? Eh, en aquests sistemes, els de fins ara, és evident que eh, a nivell del de, comerç quantes més targetes hi haguessin, més bé anàvem perquè a més targetes més comerços interessats en tenir el sistema perquè hi ha més potencials clients i alhora perquè hi hagués moltes targetes i moltes botigues que participesin en el sistema perquè fos interessant per les, per les persones, per als usuaris eh, tenir la targeta perquè la podria utilitzar en molts establiments en aquest cas, aquí que has mirat el que diuen en Manel que esperem que n'hi hagi, hagi milers a la comarca però en aquest cas és, és diferent és a dir, ens és indiferent quants establiments han tingut en el projecte d'entrada estem segurs que s'anirem se sumant constantment i, i a partir de febrer seguiran sumant establiments d'altres localitats i altres associacions però és indiferent al nombre d'establiments que hi hagi evidentment ens interessa que hi hagi moltes targetes però no ens interessa que hi hagi moltes targetes simplement perquè n'hi hagi moltes sinó que ens interessa que hi hagi ara a nivell de comerç eh? no a nivell de tasca turística de Joan a nivell de comerç ens interessa no, no tant que hi hagin moltes com que les que hi hagin siguin de gent que realment consumeix a les nostres botigues d'acord? Per perquè es tracta d'un sistema que és molt interessant per la botiga per la botiga que el vulgui utilitzar i que vulgui treballar perquè la botiga que vulgui utilitzar per ella, serà una llet que li permetrà segmentar molt bé quins són els seus clients fer campanyes entre els seus clients eh, decidint si ho vol fer eh, clients amb, amb les característiques que vulguin tenir una base de clients que li permetrà saber Uh, realment quant menys més quant menys, d'aquí, d'on de, de quines edats, de quin sexe, etc. li permetrà enviar automàticament uh, correus uh, promocionals, però no tots els seus clients. Podrà decidir posar uns paràmetres i automàticament el sistema envia aquest correu amb aquest, aquesta promoció caminar, només a aquests determinats clients amb aquests paràmetres es podran fer sortejos, sortejos que podran ser tots els seus clients o només eh, determinats clients que han comprat en determinat moment o que han fet determinat tipus de compres. Per tant, és una eina molt important per a la botiga que ho tingui i que la sàpiga treballar, eh, però en aquesta botiga li és indiferent quantes botigues més utilitzen el sistema i m -m més enllà dels seus clients, ells, el que li és que la gent que compro la seva botiga tingui aquesta targeta de utility, després que la tinguin altres, doncs molt bé si va amb altres, amb altres botigues, no? Però l'important per cada botiga és la feina, el que li pot ajudar a millorar eh, tot el seu màrqueting i tota, tota la seva actuació quan a, a dirigir-se als seus clients, a conèixer molt millor del que, es, del que es coneix només per botició doncs eh, què passa la seva botiga, d'una manera doncs, científica, d'una manera que és com treballen eh, les, les grans terrenes o les empreses amb, de distribució amb, molt, amb molta capacitat financera. Per tant, el que està fent en aquests moments l'Ajuntament i l'associació és dotar a les botigues associades que vulguin, i ara totes aquelles de la comarca que s'hi vulguin entrar, d'un sistema que estic convençut que puc que pràcticament cap dels, dels negocis que hi entraran tindria capacitat com per poder-se'l pagar com per poder-lo tenir per ella mateixa que ho tindrà pel simple fet de pertanyar a l'associació sense tenir cap cost i que li pot suposar una eina eh, molt important per la millora del, del seu treball i sobretot per el que dic, no? per treballar amb dades que siguin fiables perquè moltes vegades pensem que sabem el que passa no el que hem de saber i això ho estem veient ara amb els puntedors és, eh, amb els puntedors de persones que és un projecte que estem tirant endavant a en diverses ciutats tenim l'altre dia un eh, van obtenir no, a la Junta de l'Associació els primers resultats de pas en els carrers de Figueres i particularment joves vaig tenir algunes sorpreses, no només no sorpreses, però algunes sorpreses en quant, a, en quant a la gent que passa per a determinats carrers, a determinades hores, quins dies són els de més pas, etc. No? Per tant, això vol dir que a vegades la intuïció que tenim el que ens pensem a vegades és més fuit del que dit sempre, de coses que podem passar abans i ens, llegint, i ens pensem que tot sempre és igual, les coses de vegades no són ben ben com ens els eh, imaginem i, és esclar, eh, hem de tenir realment eines eh, que, que, mesurin, que mesurin correctament totes aquelles dades importants com totes i que són les que ens han de fer part de decisions, eh, bé, decisions que afectaran d'una manera positiva o negativa segons si són encertades o no en el nostre novel·l. Haig a dir, i amb això he llegit un poc perquè era important l'imatge de la targeta, tots sabem que targetes tots en tenim moltes tarjetes i molt, a vegades és molt complicat que la gent se'ls guardi totes les tarjetes. D'entrada, abans de saber com seria la tarjeta, ja vam decidir que el sistema és vàlid, tant si l'usuari va amb la seva targeta com si dona el seu DNI. És a dir, un client que ja estigui unat d'alta en el sistema pot entrar en totes les promocions en tot el que es faci entregant la targeta en la botiga, i passant en el lector, podran accedir el seu número de ID, que ja copias ja torat durant alta, no és precís que, que es porti la targeta. Ara, en aquest cas, pensem que quan la gent vegi la targeta, eh, els agradarà portar-la en una cartera, pensem, no? Eh, jo particularment quan per vaigero com ens que ens ens diria imatge, vaig pensar-me, jo sempre intento passar per les coses com si no fos res que sóc i no sé m'ho expliquessin a la cintana i com. home, jo que és la targeta, no sé, ni que sigui per no que és, amb... aquesta no sé, si jo ja ho fes neteja, segurament aquesta no la necessaria, no?, no, la no, seria, no? Perquè, perquè és molt maca, no?, tot i això és el que dic, no?, hi ha, hi ha pot haver gent que no tingui sensibilitat i no ho no, no valori, doncs tampoc passa res, perquè si la deixen a casa amb el, amb el DNI funcionarà igualment sense cap problema, no?, eh... Uh... Evidentment, és un sistema de, de promoció perquè funcionarà tenen promocions que realitzarà l'associació la, la, més enllà del que fa Gicat Establiment com a, com a sistema de fidelització propi no? I, i en aquest sentit eh, dir també, com ho creia en Manel que al final varen decidir eh, que la targeta aniria amb xic, això em creia que la, la targeta del projecte els lectors també que de, amb els que hem de votar a les, a les les motives, però té l'avantatge que és com si és l'únic eh, que dona com 18, em sembla 18 camins, no? Per tant, tenim eh, 18 possibilitats de fer coses molt diferents és a dir, un camí pot ser realment pel cinema de la botiga o per la promoció de l'associació i l'altre imaginem doncs, bueno, eh, doncs imagineu 16 possibilitats més, no? Que poden ser de, tant de, com deia ell d'aparcament a la ciutat, o d'entrades en museus, o de qüestions de teatre és a dir ens dona el projecte com si una targeta i poguéssim tenir 18 sistemes de fidelització i promoció diferents. Va? Per tant, la potencialitat de la targeta és molt i molt gran. Eh? Evidentment, el que fem és treure-la, que ja és, un, és el xoc del parc, eh? ja, ja és molt, i a partir d'aquí eh, anirem fent. El que sí que, que està passant ja d'entrada eh, comencem amb d'una manera que no ens limiteu a altres mateixos i que li dona a la, la, la tarda aquesta potencialitat de poder encabir eh, moltes qüestions més enllà, de enllà que us estem vivint no? i que se'ns poden anar a ocurrir durant molt temps i que hi podem anar afegint no? evidentment es, es vincularà a esdeveniments del, del, del territori i a promoció dels actius de la comarca hi haurà dues targetes dos tipus de targetes la diferència eh, no us haureu fixat en el detall però en aquesta, si veieu Empordà Cart l'Empordà carta és en blanc eh? aquesta serà la targeta eh, que s'utilitzarà com a fidelització que serà la que repartirà l'associació de comerç a la ciutat i que el que la tingui voldrà dir que és client d'alguna botiga val? El, quan et dona d'alta una botiga com a client seu automàticament això et dona d'alta de, de client de qualsevol de les botigues que estan al sistema eh? però quan, es, quan veiem una targeta amb les lletres en, en blanc voldrà dir que és un usuari un client de, de botigues de figueres mm -hmm. quan us ha passat eh, el suport en, en, en, en manel no us ho haureu fixat però en Budacart estava en vermell no estava, no estava en blanc no? perquè en vermell són les targetes que bàsicament Uh, qui, uh, qui els distribuirà seran les, les oficines de, de turisme m'imagino, o, o altres equipaments de, de, del municipi, també l'associació d'alguna manera i en aquest cas es tractarà targeta regal turística és a dir, que serà d'ús de FIMA eh? uh, seran targetes que seran carregades en paquets determinats en promocions determinades o en el cas de, de si és regal amb una quantitat de diners determinada a poder gastar en els establiments vàrem uh, pensar molt que es s'havia de distingir entre unes i dos altres, perquè el botí quan entrés sapigués què tenia davant d'una manera ràpida, no? o si sigui una regala turística o tenia un client d'això però esclar, tampoc tinguem una imatge tan fantàstica i així com ho fem això? Per aprofitar-ho i, i, i no, no, no matar-ho amb, amb, amb, amb més lletra no? per que hagi indicat més paraules deixant el més net possible la targeta, al final vàrem arribar que el que podríem fer aquest canvi de color un canvi que es notés ràpidament de lletra, de blanca a vermell i d'aquesta manera distingim eh, doncs el, això, també és un defecte paral·lelístic, turística si sí, també ho és però no és exactament la mateixa i, i per això hi ha aquesta diferència de, de color el que es farà probablement eh, és que la targeta eh, real o turística tingui una fiança no? penso jo, millor, no? de manera que així es i faci també el, el projecte més sostenible, no?, i menys contaminant, no?, per tant, ja que és una cosa una mica difícil d'eliminar. Ah, per tant, l'apretació és que aquestes que siguin efímeres s'utilitzin i hagi un retorn. Eh? També estem pensant que ludia, la manera més fàcil és que l'últim establiment en el què s'utilitzi se la quedi, eh?, i sigui poder, aquest establiment el que torni a l'Aufriant i després ja l'associació o ja, l'Ajuntament ja, ja quedaria això casat d'alguna manera no? però també dir, tenim també aquesta idea de, de no anar carregant de plàstics efímeres que es vagin que per terra Quan a innovació millor, millor competitiva que, que t'havíem dit al principi eh, home, ens sembla molt a veure, els establiments que vulguin estar al sistema han de tenir, és un mínim han de tenir connexió a DSL i han de tenir ordinador, això és el el, el mínim requerit un qualsevol ordinador no ens una gran capacitat perquè tot el que és el sistema està penjat al núvol que el deu, que deu conservar molt aquest núvol perquè el mínim estètic tot el sistema està penjat al núvol i per tant amb qualsevol ordinador pot funcionar una connexió d'SL Això ens assemble, de fet ens sembla que hem de tendir a que tots els, els establiments eh, tinguin eh, doncs un equip informàtic en l'establiment i una connexió d'ESL, no només per això, sinó per moltes altres qüestions. No? A més, sembla molt interessant que tothom fàgim tenint una pàgina, una web i que sigui de peredó, etc. No? I nosaltres pensem, d'alguna manera, això també ens ajuda a apretar el sector, doncs això, no? doncs mira, posem, si no la tenim, doncs fem la connexió d'ESL, posem, posem un ordinador, perquè aquest sistema sembla que ens anirà bé, l'acostumar la gent a començar a treballar amb dades serioses és a dir, com fan establiments de més tamany cadenes, etc, és a dir, a treballar amb dades reals de realment el que està passant en el teu, teu establiment no? de, de, de conèixer, no perquè t'ho imaginis o parlis tu dependent o no sé qui, sinó perquè ho sàpigues d'una forma fec l'herent, doncs, quin tipus de client tens, no? Quin és el tíquet realment que tens, quins dies a la setmana quins horaris, etc. això també pot anar bé eh, per establir horaris de... De, de treball del, del personal això potser pot ajudar a altres temes d'horares comercials és a, és a dir, eh, pensem que és, eh, és un pas endavant que, que ens pot ajudar a tots i després perquè el sistema en si també és un sistema eh, que, que, que no està és a dir, no està mai tancat és a dir, és un sistema que eh, entrem a formar part d'un sistema que també té altres ciutats com vi Vilafranca Sembla Santa Coloma algun, algun, alguna entitat de, de Lleida també, i l'acord que hi ha és que totes aquelles millores tecnològiques que puguem anar afegint en aquest, en aquest projecte, els direm afegint i que els direm cofinançament entre tots plegats eh? i que, per tant, eh, això pot suposar que, que d'aquí un temps doncs, eh, ho puguem passar a doncs, haver eh, algun tipus d'acció mòbil que, és a dir que no, no, no serà un projecte que queda tancat en, en tal com està ara sinó que a nivell tecnològic està obert i que a de dir que està desenvolupat des, del, des de l'origen eh, per un equip universitari eh, i en, eh, com a encàrrec d'associacions de comerciants de l'equip de, de Vilafranca no? per tant eh, és un projecte que pertany per dir-ho, no, no és comprat a una empresa a una típica multinacional d'aquestes que es que a fer sistemes de fidelització així en part industrial sinó que és una qüestió molt pensada des del propi sector, des dels propis necessitats del territori i que ja està pensat d'aquesta manera i com un, com un projecte sempre amb, amb evolució és a dir, que no es queda parat sinó que sempre està pensant quina, quina, quin nou avenç hi pot definir i no? uh... Està impulsat des de, de l'Ajuntament i des de, de Comercians de Figueres però com ha Manel amb vocació de fer-me tota la comarca i d'estendre-ho a altres entitats i, i a tots els establiments que si vulguin, vulguin adherir començant a implantar des d'aquest de, mes hi haurà també una, una pàgina web on uh, es podrà accedir, es podrà veure les promocions i bueno, es podrà veure amb un operador de tota tot la gent que, que hi participa però diemés un servei gratuït per tots els clients i és gratuït per als associats de les associacions que vagin entrar en el en el projecte, no? El projecte està cofinançat al 50% per l'Ajuntament de Figueres i, i per Comerç Figueres i bueno, el que patenem és fer cascup, no? Dintre de, de la nostra part, on la feina el, el millor possible, col·laborant evidentment amb, un amb l'altre tot lo que puguem i bé, jo crec que al final una mica és el que deia el Manel no? és, un, és una altra cosa que cristal·litza després d'una de, legislatura que hem anat caminant junts, jun, junts en que, bueno, jo crec que s'entén, jo penso que la ciutat jo penso que vicis si una, una mica veu eh, que el que té més sentit el que al final ens ajuda més a tots el que fa que les coses vagin millor i facin coses és que eh, l'associació i l'Ajuntament eh, vagin de la mà i, i i decideixi quin ha de ser línim estratègic, ho tenim clar apostar-hi no? tothom i remar tots en, el, en la mateixa direcció no? també perquè és un moment en què els recursos són, són limitats i jo crec que tots ens hem de mirar molt a l'Ajuntament com a l'associació on vestirem aquests recursos i que aprofitar-los el millor possible, no? la millor manera d'aprofitar sempre és sumar, evidentment no? uh, bé, i moltes gràcies espero que, espero que funcioni molt bé i que ja, estic segur que funcionarà molt bé. Estic segur que, la gent que serà una gran eina per la gent que l'utilitzarà. I espero que serveixi també com una eina per, per tots aquells visitants a la ciutat. No? Dir que, que, que ens ajudi a fer-nos a conèixer molts actius i moltes accions que es fan a la ciutat. Més enllà de que coneixem tots i de moltes coses per què ens visita la majoria. Hi ha moltes més coses. Jo crec que això ens pot ajudar a situar altre, aquests altres actius a, a l'anell i dia, el dia de visita del grup present vecina. Eh? Moltes gràcies. Mm -hmm. Molt bé. Perfecte. Preguntes. Sí, volem preguntar per la per, per la de les dues targetes, al novembre sortiran les dues modalitats. Doncs, si és així, el 15 ja es distribuiran les les que serien turístiques del paquet regal, o, o visita, etc. I llavors amb quants promesses es començarà, amb quants promesses ser dirigents o suficient? <ríe> <ríe> <ríe> Nosaltres <Bueno>. uh, doncs en aquest moment hem tingut durant un mes i mig o dos mesos 10 establiments uh, que ho han estat provant de manera interna. Eh? Nosaltres el que sabem és que hi ha uns 40 establiments que de partir estan interessats en l'iniciar-ho. No? però com us he dit, això no és molt important tenir molt clar que la primera pregunta seria quants establimers i quantes targetes no, no, és que no va d'això el, el més important del projecte és que l'establiment és que tampoc ens interesseixi molts establiments sí que no facin servir bé és a dir, això té un cost i, i és un projecte que, en el cas, l'ha de treballar mínimament el que ens interessa és que sigui algo, ostres, que, que el que utilitzi li tregui suc realment Llavors, tant, ens interessa gent que entenguin el que és el projecte, que entenguin que a ell els hi pot anar bé que tinguin tal com vulguin fer amb l'assassinament evidentment de l'associació de formació d'un projecte i falta i a partir d'aquí que es faci eh? nosaltres no començarem a fer una, una allò, posar un estant per a alguna cosa no, i a tretes, perquè esclar, és clar, tot no té sentit només ens interessa que els atingui la gent realment que van a les botigues pels nostres associats i que són les que ens les que ens interessa fer el seguiment. Per tant, probablement el que es farà és que les pròpies botigues tinguin o la poden directament donar l'alta a ells o, en moments de molta feina o potser sigui incòmode, eh, entregar la papereta de manera que la gent pugui venir i fer la inscripció a l'associació, d'acord? o si en algun moment podem un projecte que us presentarem la setmana que ve sembla o d'aquí 10 dies per al mes de novembre un projecte important a la ciutat en què hi haurà, eh? què hi haurà uh, diferents no sé com dir-ho per, per no matar la sorpresa hi ah, haurà diferents uh, punts a la ciutat doncs, doncs, que podrien encabir per exemple doncs, un espai on Comerç Figueres tingués una taula perquè es poguessin faltes a targetes Poder, poder utilitzar eh, per fer aquestes targetes però no a tothom sinó a aquells que vinguin des d'un establiment que hagi tractat en el sistema i que hagi dit que vés a tal lloc que et faran la, la targeta gratuita a ells, el donaran, etcètera val? és a dir, és allò que irem fet des de les botigues i des de l'associació però realment eh, donant-ho eh, a els clients no donant-ho eh, a tothom eh? i des del punt de vista del presentament el que és llogic, les oficines de turisme i seran aquestes targetes en aquests moments, el que queda fer és un procés formatiu de la nostra gent que està previst en el propi contracte per saber com s'han de carregar aquestes targetes i com posar-ls a dintre tots aquests serveis. fa miniaturzar els museus, posar-los a dintre i eh, que d'aquesta manera la gent pugui gaudir no de, de tots els serveis fase formativa i eh, posar-les ja a totes les oficines de turisme i després anar pensant en quines altres eh, varietats, en quines altres modalitats les podrem fer esbrir, perquè segurament eh, el que farem serà començar a parlar amb altres de la comarca i, escolta, tenim aquestes tàrgies que eh, podrien ser molt útils. Si en el parc dels Aigüemolles tenen aquesta tàrgia i eh, també el que va, visiten allà els expliquen i el que van allà li carreguen ja també les visites als museus de Figueres doncs ja és una manera d'anar treballant i comarcalitzant i és més fàcil a partir d'aquest moment que la persona que arregla d'alguna manera se sent provocada a fer una estada més, eh, més ampla i si a més ja li posa per això el restaurant i la compra el 30% de l'escompte en el comerç aquest i en aquell, doncs... Pues... Apretar... Però això no, no, no. llavors eh, m'està movent-la? O... Bueno, són 20 hores de formació eh? i d'aquí a novembre és possible que sí, que ja hi estiguem. Eh? 20 hores no són pas tampoc. I una persona com ho visualitza que hi ha carregat a la tarda? Ho demana. Entrega des i de perquè de això, tècnicament... És a... a dir... Mm. Bàsicament, el, el que sabem que farà molts establiments és que quan la persona faci la compra, automàticament un tant per cent d'aquesta compra eh, s'abona la targeta per una següent compra, ¿vale? o, o pot anar acumulant. Eh? Hem vist que, per exemple, ens diuen que hi ha gent que a la següent compra utilitza el que té de l'anterior i hi ha gent que no, que va acumulant perquè li farà un dia i importar-se no sé què gratuïtament. Llavors es va acumulant fins que té aquells diners i altres un porta gratuïtat. Uh, la persona, evidentment, ho pot demanar -ho en establiment. Però cada, per cada, cada usuari uh, podrà accedir a la pàgina i hi, haurà, hi ha una part privada. I tothom tindrà un password que es podrà col·locar ell mateix. Llavors, entrant en el seu password, automàticament hi surten tots els establiments en els quals, quals ell ja uh, ha comprat i el saldo que té en tots els establiments. D'acord? És dir que pots, o bé ho pots demanar al propi establiment o tu pots anar fent el, el seguiment des del mòbil o des de l'ordinador, eh, amb la teva clau i entrant a en nova pàgina. I el que entenem, amb el poc que en sabem d'aquestes coses dels que estem aquí, és que des del punt de vista de l'ajuntament es podran fer unes tasques que ja tinguin pre eh, i tens allà la guixeta de l'oficina, tens el museu, tens la reserva i aquesta val, tant, amb un descompte X que ja està previst. O hi ha una persona que arriba d'allà i té la fulla amb totes les possibilitats, i llavors a mi m'interessaria, a més, això, això, això, Entenem que això és possible carregar-ho, eh? prèvia feta a aquesta formació, a la pròpia oficina, que tindrà les eines, i en aquella targeta, quan vagi a aquell establiment, li apareixerà, aquest senyor ja ho ha pagat. Eh? Entenc que, per exemple, en temes promocionals d'aquests, o, o entrades, o aquests mm -hmm. departaments, també després es podran utilitzar la targeta, o sigui, que seran... No? Que també hi haurà de la targeta que seria la blanca dels no? comerços o, o no, més tard, les motives la blanca. En la blanca, com dius, què més hi podia haver? Sí, hi ha la, la, turística, no? Sí, la turística, no?, perquè la turística hi ha de les de, entrades museu, etc. I llavors hi ha la dels, la dels comerços que fa la seva, les seves pròpies promocions de fidelització, però entenc que en aquesta dels comerços també hi entraran en joc això, doncs, entrar les sí, compres d'entrades és... o... No? Bueno, no s'ha plantejat, però la targeta permetria que el client amb la seva targeta s'anés a l'oficina de turisme i demanés, pagar el parc, que li carreguessin això. Els treus la mateixa targeta, eh? O sigui, nosaltres el que fem és diferenciar-la amb el bolet, perquè aquí no són unes i les altres, però aquestes és la mateixa. És a dir, eh?, no... Més preguntes? Doncs llavors moltíssimes gràcies i, bueno, a utilitzar la part